Бойд може втекти, знову заліз на коня, примусив його зайти в воду і пливти за Бойдом, у которого виникли труднощі. Його пронесло за течією зовсім далеко від того місця, де я ховався. Мап'яча марми Бойда була блідою і напруженою. Він обклав лайкою коня, намагаючись змусити його плисти швидше до берега. Охоронник наближався, але все ще не міг дістати Бойда пострілом. Несподівано Бойт відпустив коня і занурився у воду. Напевно, хотів перехитрити і другу, переслідувача, раптовим нападом. Та тут він схибив. Бойт трохи не розрахував відстань і вистрибнув прямо перед охоронником. Той був насторожі, і коли Бойт, стри... струшуючи з очей воду, спробував зняти охоронника з коня, то отримав сильний удар прикладом по голові. Бойт каменем пішов на дно, і в тому місці вода забарвилась червоний колір. Охоронник не ризикував. Він розвернув коня і поплив до берега, виліз недалеко від того місця, де я ховався. Я зразу впізнав його. Його звали Джері. Цей садистий звір зробив моє перебування в Анворті сущим пеклом. Якби я мав пістолет, то не зволікаючи, всадив би в нього кулю. Однак лишалось тільки спостерігати зі своєї схованки, як він заліз на коня і чекав, коли з'являться на воді тіло Бойда. Невдовзі воно всплило, і вниз обличчям повільно зрів фало до заростей, де ховався я. Другий кінь без вершника вибрався на берег. Джеррі підійшов до нього і взявся за повід. Після цього уважно глянув річку в пошуках тіла свого напарника. Його прибило до сусіднього берега, і я встиг помітити це секунду раніше за нього. Зітхнувши, Джеррі направився зворотну в фанворд, тримаючи заповідь другого коня. Діждавшись, поки затихне тріск водоростів, я обережно вириз зі свого укриття. Скоро з'являться охоронники, щоб забрати тіла вбитих. А відтак Байфліт з собаками і кілька охоронників направляться по моєму сліду. З цей час про мене буде знати не тільки кожен патрулій, вся поліція штата буде поставлена на ноги. По радіо повістять про мою втечу всім громадянам і дадуть мій опис. Мене чекав довгий шлях до спасіння, якщо воно взагалі прийде. Я побіг, сонце стояло вже високо і починало припікати. Пересипався з відворотів штанів, посипаючи мій слід. Пробігши з дві милі, я зупинився привести подих. Тепер необхідно перепливти річку. Залізна дорога була на тому боці, на відстані приблизно 16 миль від того місця, де я знаходився. Я зняв штани, згорнув їх у щільний згорток, вклав у нього свій мішечок з перцем, прив'язав згорток камнем до голови, увійшов в річку і поплив на другий бік. Глава 3. Був початок четвертого дня. Я лежав у затінку дерева на схилі пагорба, що спускався на шосе. Ховаючись серед дерев і рухаючись за течією ріки, я досить швидко подолав велику відстань. Погоні так я і не почув. Таким чином моя ідея з перцем вдалася, і собаки не змогли взяти мій слід. Так я все ще був приблизно в п'яти милях від залізниці. Треба було подолати великий відкритий простір. Виходити зараз було небезпечно, тому треба дочекатися темноти. Внизу по той бік шосе виднілася невелика ферма. На огородженій території стояв дім, три великих сараї, амбар, всюди розкиданий різний... Залізний металобрухт. Ферма явно була не із багатих. Я особливо не розглядав її, доки з фермерського дому не з'явилася дівчина. Вона направлялася до одного з сараїв, тримаючи в руках дві великі корзини з мускусними динями, кандалупами. Звідси я не міг розглядати дівчину як слід, тому мені було не до неї. Мої очі прилипли прибли... до динь, а рот наповнився липкою слюною. Коли стемніє, я спущуся до сараю і візьму кілька штук. Рух на шосе був доволі інтенсивним. В основному рухались вантажівки, що везли кандалупи в Окленд. Іноді їх нетерпляче обганяв виблизький кадилак або олдсмобіл. Зрідка проносився патрульний на мотоциклі. Одного разу проїхав поліцейський радіофікований автомобіль. Повільно текли години. О шостій годині на польовій дорозі, що вела до ферми, прокурявила вантажівка. Повна день. Вона зупинилась біля одного з сараїв. З дому вийшла дівчина. З вантажівки зійшло двоє чоловіків. Один молодий, другий літній. Всі троє, перемовляючись, пішли додому. Я уявляв як вони сідають вечеряти, і мучився з голоду. Я був такий голодний, що навіть їжа у фармварті зараз ставалась цілком придатною. Проминуло ще дві години, сонце сіло, на небі з'явилися зірки. Рух на шосе стих, патрульний на мотоциклі вже давно не з'являвся. Здається, можна покинути схованку і рушити». Я зійшов до шосе, воно зараз було порожнє, жодної автомашині. У вікні фермерського дому запалилося світло. Я пошукав очима собаку, але не знайшов. Перебіг шосе і по польовій дорозі підійшов до зачинених варит ферми. Я переліз через них і направився до сараю. Зупинився біля відкритих дверей. Всередині було темно, відчувався сильний динний аромат. Я намацав диню руками і розламав її. Ножа я не мав. Тепла, солодка, м'якоть і ніжний сок блаженно розлились по пересохлому горлі, тримаючи спрагу і голод. Я страшенно втомився, і очі просто злипалися, і мусив силкуватися, щоб тримати їх відкритими. Доведеться перепочити трохи тут, перш ніж пускатися в дальню дорогу, долаючи п'ять миль до залізної дороги. Я забрався на дить, розтягся на підлозі, з дому доносилися звуки танцювальної музики. Я заплющив очі. Тут було незрівняно краще, ніж у смердючому бараці Фармата. Цікаво, чи вдасться мені сісти на поїзд. Поки що вдача мені усміхалась. Але це поки що. Проснувся я зненацька, відчуваючи, як сполохано колотає моє серце. Крізь відчинені двері сарая виднілась на горизонті далека смуга пагорбів. Займалась кровава базаря, і перші бліді промені сонця проникали до сараю. Я схопився у панізі. Стало ясно, що я проспав як мертвий більше восьми годин. З шосе доносився рівний гул, рух давно почався. «Тепер мені не можна виходити, маючи те тюремну, чорно сіру полосату робу». Зразу помітить, що це аж перший же водій. З дому долинали голоси. Потім поплив запах смаженого бекону. «З мене до... з дому долинали голоси. Приблизно за півгодини з дому вийшли двоє чоловіків. Їх проводжала дівчина». Їй не можна було назвати красивою, але вона мала струнку фігурку, а усмішка дуже скрашувала личко і робила її привабливою. Вони поговорили за три хвилини, потім чоловіки сіли в вантажівку та поїхали. Дівчина повернулась в дім. З'ївши ще диню, я влаштувався зручніше за горою корзин. Я був тут у пасті до темряви, але бачив, що не так вже і погано, поки я тут перебуваю в з безпеці. Погання трохи затихне. Поклавши голову на згорнуті мішки, я заплющив очі. Сарай став прогріватися, мене розморило і я заснув. За годину я раптом проснувся, у сарай хтось був. Я потихеньку переповз на друге місце і обережно визернув. За курзин дівчина сортувала дині по розміру, відкладаючи їх у три купи. Вона працювала швидко і вправно стоячи спиною до мене. Її довге волосся хльоскало по плечах, коли вона нахилялася за черговою динею. Я спостерігав за нею, гадаючи, як набратися сміливості, щоб з нею заговорити, але раптом помітив, що вона відчула мою присутність. мить застигла, далі продовжила працювати, та вже без попереднього налагодженого ритму. Ясно, що злякалось, це було помітно по скованості руків і напруженості фігури. Треба було щось робити. Ще секунда, і вона вискочить кулись з сараю і підніме крик. Напруження росло, і тоді я зважився. «Не бійся», – тихо і дуже спокійно промовив я, піднімаючи, щоб вона мене не побачила. Дівчина обернулась, вона різко сполотніла під засмагою, намагалася щось сказати, відкрила рот та не змогла вимовити ни звуку. На, Мабуть, я мав жахливий вигляд. Неголений, заріжший, гро брудом громила, звісно, вселяв її жах. Мені стало ніяково. Я не завдам тобі шкоди. Знову заговорив я, як можна лагідніше дивитись, як вона заткує до стіни. На ній були джинси і коротчасто червоно-біла ковбойська сорочка. Коли вона притиснулась до стіни, стало помітно, як маленькі груди опускаються і піднімаються під коротчастою тканиною. Тоненьким, переривчастим голоском вона вигукнула: "Не підходь до мене. Пробач, що налякав тебе, ти мене теж налякала. Я той чоловік із фармота, за котрим гоняться. Ти мені допоможеш?» Я старався говорити, не зупиняючись. Боявся, що вона втече і почне кликати на допомогу. «Я холодний, мені потрібен одяг. Ти мені допоможеш?» Я бачив, що вона вже оговталась від шоку і поступово заспокоюється. Що ти тут робиш? Я був голодний. Вчора ввечері зайшов сюди за динями. Вночі хотів дійти до залізниці, але так втомився, що заснув, як дурень і проспав до ранку. Але вони встановили стеження за залізною дорогою. Хоч і голос ще зривався від пережитого страху, я зрозумів, що вона на моєму боці. Про це сповістили по радіо. Вчора ввечері. Вони чекають тебе там. Тоді, мабуть, я подумаю про другий спосіб. «Послухай, я не хочу накликати на тебе неприємності, але ти маєш мені допомогти. Якщо відмовишся, я пропав». Вона довго мовчки дивилась на мене, а потім сказала «Я читала про фармвод». Вона відсунулася від стіни. «Так, я допоможу тобі. Сумління не дозволить загнати людину назад у те пекло. Ти голодний?» «Бекон так смачно пахне!» – вона видавала кволу усмішку. «Чекай тут!» – і пішла до дверей. Я дивився її слід. Цілком я не був в ній певен. Та що лишається робити? Якщо вона викличе лягавих, виходить така вже моя доля. Поки вона ходила, я обстежив весь сарай. Дівчина все не поверталася, я вже зважився було йти за нею, як раптом вона з'явилася з відром гарячої води, рушником, милом, бритвою і з гортком одягу. Зараз принесу тобі попоїсти. Через 10 хвилин, вона повернула стацію, на котрій красувалась яєчня з шести яєць, щотирма кусками шинки і кавник, повний кави. Я поголився, вимився і перевдівся в костюм, який, як я зрозумів, належав їй брату. Костюм був трохи затісний і сильно поношений, та це не мало значення. Було, на диво, як добре, проте чудово змити себе липкий бруд і скинути за скорузлу полоса робу. Вона з цікавістю стежила, як я жадібно поглинав яєшню з шинкою. Потім сіла на ящик поруч. Як тобі вдалося втекти? Я думав, що ніхто не може втекти з фарнуота. Я розповів їй свою історію. Розповів з самого початку. Зізнався, як сильно хотів розбагатіти, як ми з Роєм задумали пограбування, як я взяв на себе всю вину. Про фармлот, про собаки, про те, як вдалося мені втекти. Вона слухала... З широко відкритими очима. Мені подобалось їй розповідати в перший раз за довгий час, поговорити з кимось про все. Якщо спіймають, вони заб'ють мене до, на півсмерті. У них є спеціальний підвал для завинивших. Троє охоронників б'ють ремнями до тих пір, поки не втомляться. Щоденно вони будуть повторювати биття. Я бачив тих, хто потім виходив з підвалу. У одного вибили око, другому зламали руку. Вона скрикнула від жаху. Але я не дам себе спіймати. Я краще помру, ніж знову повернуся у фарвод. Я вже поїв і тепер палив сигарету з пачки, яку вона мені поклала на тацю. Я був на верху блаженства. Тобі не можна йти до залізниці, сказала вона. Я допоможу тобі добратися до Окленда, якщо ти хочеш туди потрапити. Туди я й направлявся. У біса, закутку, й що треба. Як ти гадаєш, чим мені можна допомогти? Через годину сюди приїде вантажівка забрати дині. Шофера звуть Уільям, це хлопець який приїздить щодня. Тут обідає і поки він їсть, ти сховаєшся в кузові. Він поїде на ринок в Окленд, залишив вантажівку на Майдані біля ринку і піде за грошима. Ти непомітно зможеш піти. Так я пробився до Окленду. Все виявилось дуже просто. Перед тим, як приїхати в вантажівці, дівчина дала мені 5 доларів. Все, що у неї було, і дві пачки цигарок. Попередила, що у мене є кілька годин. Повернувшись, брат відразу помітить пропажу костюма, і вона буде змушена розповісти все. Я мушу якнайшвидше покинути оклен, та не принаймні можна буде не турбуватись до сьомої-восьмої вечора. Раніше брат і батько не повернуться. Я намагався виразити їй свою вдячність, та вона лише відмахнулася, повторивши, що вона ніколи б не могла нікого знову послати у фанворд. І на її думку, я не злочинець. Мені просто не пощастило в житті. Ось і все. Коли вантажівка затряслася по польовій дорозі, віддаляючись від ферми, я визирнув із-за день. Вона стояла, дивлячись мені вслід. В джинсах і в ковбойській сорочці. Коли вантажівка стала від'їжджати на шосе, дівчина підняла руку і помахала. У моїй пам'яті назавжди закарбувалася ця картина. Вона залишилася зі мною на все життя». На п'ятий день моєї втечі з Фанворта я добрався до містечка Літл Крік, що знаходився приблизно в тисячі миль від Окленда. Ця тисяча миль, що розділяла мене з Оклендом, далася нелегко. Мені вдалося вискочити в товарний потяг зразу на поїзді з Окленда. Після 20 годин шляху через пустелю без води й їжу я вже почав думати, що на мені навряд чи вдасться знайти з цього потягу живим. Нарешті потяг прибув, зробив зупинку, в крик і я непоміченим покинув товарний вагон. Хоча десь хлипся до вечора стояла нестерпна спека. Головна вулиця ніби вимерла. У мене все ще лишалося півтори долари від тих грошей, що мені дала дівчина з ферми. Я зайшов до закусочної з баром і замовив гамбургер, каву і кварту лідяної води. Виглядав я, мабуть, моторошно після тривалої подорожі в товарняку, неголений, брудний, в поношеному костюмі, котрий прибрав жахливу вигляду після того, як мене кілька годин тіпало брудну підлогу товарного вагона. Втім, це не надто важливо, бо саме містечко виглядало брудним і занехайним. Одне з безперспективних, закуткованих міст, все... Ма забута і занедбане. Я їхав і прикидав, що робити. Якщо мені вдасться перебратися через гори в Тропіка Спринц, я буду далеко від Фернота і в порівняній небезпеці. До Тропіка Спринц від цього містечка було дві сотні миль по пустелі. Єдиний шанс туди допратися по пустелі пороситися на попутну вантажівку чи будь-яку іншу автомашину. Скоріше за все, це буде вантажівка. Жоден власник автомобіля не наважиться підсадити такого попутника, як я. За стойкою бара стояв чоловік з веселим привітним обличчям. Я ризикнув попросити поради, як мені домовитися з водієм вантажівки, щоб перебратися через гори. Він сумнівом похитав головою». Мимо проїжджає багато вантажених машин, та жодна з них не зупиниться. Може вам пощастить, та доведеться довго чекати. Він плеснув кави собі в чашку і перегнувся до мене через стойку. Моя порада – спочатку доберіться до заправочної станції, остання зупинка. Там зупиняються всі машини заправляються під перевалом. Можливо, ви умовите когось із водіїв вас підкинути. Остання зупинка? Де це і що це таке? Заправочна станція і закусочна. Господар. Карл Джонсон. Він живе там з дитинства все своє життя, як і його батьки. Далі на шляху в Тропік Спринкс не буде жодної заправки на 160 миль. Тільки після перевалу вже на тій стороні гір. Далеко звідси це місце. 50 миль. «Як я доберусь туди? Тільки пішки?» Він усміхнувся. «Вам не доведеться так страждати. На ваше щастя, сам господар скоро має сюди під'їхати. Він приїздить у місце, що три місяці купити металевий брухт. Цього добра повну в нашому захламленому місті. Поговоріть з ним. Він хороший чоловік. Скажіть, що хочете перебратися через перевал на попутці. Я завжди радий помогти людям вибратися з цієї дири». Коли він буде тут? Він поглянув через плечі на засижений мухами годинник. Хвилин через двадцять. Відпочинь поки що, я сам скажу, коли він з'явиться. Випийте ще кави. Я був радий послідувати його пораді, та гроші кінчалися. Ні, дякую, якщо не заперечуєте, я вас просто посиджу. Він в вовчашку і посунув мені за рахунок закладу. По вашому вигляду помітно, що ви проробили довгий і нелегкий шлях. А тож, я потер зарослу щитиною щоку, мене чекав приятелю «Тропік Спрінс». Довелося голосувати, щоб зекономити гроші. Ми з ним збираємося відкрити спільний бізнес. Гроші? Чоловік біля стійки з похмурні і та головою. Їх мені вічно бракує. Я б не старчав у цьому вшивому місці, якби мають достатньо грошей, щоб вивезти звідси дружину та дітей. Куди-небудь, де можна зробити нормальний кусок, та без грошей ніяк не вибратися». Він поглянув у вікно повзакусочну, розмитаючи по боках пилюку, помчався кремово-жовтий кадилак. Пил влетів через відкрите вікно. Такі ніколи тут не зупиняються. У таких повно грошей, але вони не збираються залишати їх тут. Добре хоч, містер Дженсон має непогану виручку. Їм доводиться зупинятись у нього, хочеться їм того чи ні. Вважаю, він тут попав на золоту жилу. В цей час у закусочну зайшов високий кремезний статури чоловік і направився прямо до стойки. Налий зінохучій ну, кави, Майк. Хочу сьогодні поїхати раніше. Він кинув на мене погляд і відвернувся. Як дружина і діти, я її не бачив сьогодні в місті. Вона після обіду поїхала в Енворд, містер Дженсон. Наливаючи каву Дженсону, Майк вирозно поглянув на мене. Вона засмутиться, що не побачилась з вами. Я вже зрозумів, що це той самий чоловік, котрого я чекаю. Я уважно придивився до нього, він був добрих шести фунтів зростом, широкий в плечах, огрядний, засмаглим повним лицем, хороше лице, відкрите, добре і веселе, на вигляд, років п'ятдесят. Незважаючи на великі габарити, на ньому не було ані трохи жиру. Він чудово виглядав для свого віку. «Містер Дженсон, звернувся до нього Майк, – «цей хлопець шукає способу переправитися через перевал. Я йому сказав, щоб знайти попутну вантажівку, кращого міста, ніж остання зупинка, не знайти». Дженсон повернувся і оглянув мене уважно з голови до ніг. Затим усміхнувся. Вітаю, а вже ж, Майк правий. Жоден з водіїв не зупиниться для вас на дорозі, але всі вони зупиняються у мене. Ради допомогти. Я вас підвезу, та з водіями вам доведеться домовлятися самому. Більшість з них не дозволяється перевозити пасажирів через гори. Пов'язано якось зі страховкою. Дякую, сказав я, якщо вас не обтяжить. Він розсміявся. Ради мати компанію на зворотному шляху. — Дорога гірше нікуди. Мене звуть Карл Дженсон. Він простягнув велику м'язисту руку. Я потряс її. — Джек Петмур. Назвав я перше ім'я, котра перейшла в голову. — Отже, направляєтесь в Тропіка Спрінгс? — Вірно. Він допив каву і поклав монету на прилавок. Потис руку майку. — Ну що ж, якщо ви готові... Я подякував Майку і вирішив за могутню фігуру Дженсона на сонце. Він пішов до десятитонки, що стояла у затінку. Кузов був завалений металобрухтом, старі залізні матраци, звалені в переміжку зі всяким залізним отлухом і зламаним сільськогосподарським устаткуванням. Дженсон пішов до кабіни, я за ним. Там було спекотно, як у духовці, і ми зразу зняли піджаки». Діставши пачку цигарок, він запросив мене запалити. Влаштовуйтесь позручніше. Їхати довго і дорога лайно. Попередив він мене, завів машину і ми затряслися по запорушеній вулиці. Ми обоє мовчали, поки не виїхали з міста. Дженсон першим порушив мовчання і обережно запитав, «Ви перший раз у цих місцях?» Так. А я народився і виріс тут. Самотні пустельне місце спека стоїть жахливо, бісове пекло. Але я звик і навіть полюбив його. Ви звідки? Із Окленда. Далеченько. Ніколи там не бував. Як там? Нормально. Він кинув на мене погляд. Бачу, ви не з сільських жителів. Не хочу бути надокучливим, та чи можна узнати, чим ви займаєтесь?» Я слюсар по замках. Мій діти і батько теж були слюсарями, сімейна професія. Замки, ви розумієте, на металах? Я працював із сейфами, а в такій справі необхідно знати про метал. Певна річ. Заклопотано нахмурившись, Дженсон почухав потилицю. Ми їхали по курній дорозі через пустелю. Вдалині виднілися гори, хмари, куряви, проникали крізь відкриті вікна в кабіну. Ми вже були вкриті її товстим шаром. «В машинах знаєтеся?» – запитав він після довгого мовчання. «Дещо знаю, як багато хто. Я не розумів, куди він хилить». Можу розібрати двигун, якщо ви питаєте про це. Одного разу я виточив нову головку циліндра для Форда мого старика. Робота була складна, але я впорався. Він знову поглянув на мене уважно своїми привітними блакитними очима. Якщо ви зробили таку роботу, отже, розумієтесь на машинах. "Маєте нам зупинитися в Тропіка Спрінгс?" мене звернув потік запитань. "Так, я відвернувся від вікна. Зверху переварел і його чорний силует вимальовувався на виглянувому від спеку небі. Вас там чекає робота? Я до чого хилю? Якщо ви шукаєте роботу, я можу вам запропонувати. Ви? А що робити? Мені потрібен помічник, який може ремонтувати устаткування і розуміється в машинах. Ці два роки мені важко далися. Лолі, моїй дружині мені теж». Я давно зважився найняти собі помічника. Мені здається, ви підходящий для мене чоловік. Ми з вами спрацюємось. Звісно, місце віддалене і треба по черзі чергувати ночіма. Найближче місце у Ентворд. До нього 20 миль по пустильній дорозі. Зате їжа у нас хороша. Лола чудово готує. Вона італійка. Подобається вам італійська кухня? Цілком. Заждіть. Ось спробуйте і спагеті. Нічого кращого в житті її не їв. У вас буде свій літній будиночок, там є радіо, а у нас знайдеться і другий телевізор. Ви можете його поставити собі. Він з надією дивився на мене. Я буду платити 40 доларів по всьому готовому. Тут тратити гроші нікуди. Можете швидко зібрати невеликий капітал. Я роздумував секунду, не більше. Ось мій шанс загубитися тимчасово. Можу попрацювати на Джексона кілька місяців, зібрати грошей, а потім поїхати. Непогано звучить, сказав я. Окей, мабуть, варто спробувати. Він посміхнувся мені по-дружньому. Тоді ти знайшов собі роботу, сину, і своєю велетенською рукою ляснув мене по колі. Глава 4 Вантажівка тяжко здерлась на останній пагорб і почала спуск. Перед нами відкрилась долина, пласка, як дошка місцевість, з хвилями мілкого піску і плямами випаленого чагарника. Такою я вперше побачив останню зупинку. Ось і проїхали", сказав Дженцул, мої владіння. Володіння складалась з невеликого бунгалу, пари низьких будівель типу сарає, ще одного повище і побільше трьох бензонасосів. Напроти, по другий бік шосе, невеликий літній будиночок. Всі будівлі були пофарбовані небесно-блакитною фарбою і неочікувано яскраво вирізнялися посеред білого піщаного хвилястого моря. «Бачиш твої літній будиночок на другому боці? Це твоя хижа», – сказав Дженсон. В ній я народився. Мій старий поставив цю хижу власними руками. Коли він помер, я поставив на вебунгло. Не кожен зможе жити в такому місці. Нелегко витримати багаторічну самотність і труднощі. Та мені пощастило, я знайшов жінку. Ладно, розділити зі мною таке життя. Без неї б я пропав. Жодна... Ніч не проходить спокійно. Побачиш, скільки разів доводиться вставати. Водії воліють перевалювати через гори вночі, коли прохолодніше, і їм часто необхідно заправитись перед довгою дорогою. Ти мені поможеш, адже ми у трьох по черзі будемо вставати вночі». Це можна пережити. Тим часом ми спустилися в долину. Внизу жавр вдарив з такою силою, що я миттєво весь покрився липким потом. Відчуваєш? Видавалося, він пишався цим пеклом. Зато вночі й порядок. Ночі бувають такі, навіть холодними. Він поклав свою ручіщу на баранку і два рази посигналив, відтак поглянув на мене усміхаючись. Це щоб Лола знав, що я приїхав. От здивується, коли тебе побачить. Вона завжди повторює, що нам не потрібен помічник. Тільки через неї я досі обходився без робітників. Ці прокляті толіці до біса економні. Так, вже вони такими створені. Що стосується мене, хоч я теж не схильний розкидатися гарішми, але до дружини мені далеко. Нам ніхто не потрібен, говорить вона, і якщо я не маю нічого проти, щоб вставати посеред ночі, чому ж це тебе так хвилює?» Ось як вона говорить, він похитав головою. Та в моєму віці так не годиться. Всі літа, скільки я себе пам'ятаю, я гарував по 17 годин на дому. Гаразд, я заробляв добре, та яка користь, якщо від грошей не було ніякої радості. Для чого потрібні гроші, Джек? Ну, спочатку, щоб забезпечити свою старість, а потім можна й порозважитися. В тон йому весело відізвався я. Вірно, він ляснув мене. «Поколіні, спершу забезпечити свою старість. Але ж про що я давно потурбувався? Зараз мені 53, і я хочу взяти від життя трохи задоволення. Тепер, коли ти будеш з нами, ми з Лолою зможемо час от часу їздити у Енфорд. Життя піде легше і веселіше». Уловивши в його голосі легкий сумнів, я поглянув на нього з подивом. Незважаючи на бадьорий тон, його вираз не відповідав тій радості, яку він виявляв. Вантажівка тепер котилася по рівній, розпеченій дорозі, і скоро проминула великий щит, на якому було написано. Остання зупинка. «Вас попередили. Останній шанс заправитись. Наступна заправка тільки через 165 миль. Закусочна, бар, ремонт, масло, обслуговування. Одразу за щитом розташовувались трибин заколунки і гараж». Вся станція обслуговування виглядала нарядно і весело. До бунгала і літнього будиночка вели стежки, викладені по боках каменями, помальованими в білий колір. Навколо будівель розбиті клумби, квіти радували оку з плеском яскравих кольорів серед пустелі. Відразу за заправкою стояла довга низька будівля, бар закусочна. За ним блакитне бунгало з веселими блакитними фіранками на вікнах і з дверима помальованими кремою фарбою. «Гарно живете», – сказав я. Він повернувся. «І променюючи від щастя, радий це чути від тебе. Так, тут немало прикладено зусиль, але з тобою разом ми ще не так розвернемося. Я маю повну всіляких ідей. Доси доводилось їх втілювати самотужки». Він зістрибнув на білий опікаючий пісок, і я подався слідом за ним. Якби я володів таким місцем і мав дружину, яка розділяла зі мною труднощі і радості життя, я мав би всі підстави очікувати, що вона вибіжить на гудок негайно, кинувши всі справи, щоб привітатися зі мною. Але ніхто не з'явився привітати Карла Дженсона при його поверненні додому. Все вимерло, немов у морзі. Ніякого ураження, що його приїзд не справ. І я це про себе відзначив. Втім, самого хазяїна така байдужі схожа не здивувала. Він махнув у бік літнього будиночка. Ну, модій, тому необхідно помитися і не поголитися. Він тицнув мене під ребра. Легко, по-дружньому. Та я ледь не зігнувся. Таку він мав силу. «Голодний, мабуть, я зараз приготую попоїсти. Закінчиш туалет – приходь. Куди мені йти?» Він вказав на закусочну. «Прямо сюди». І кивнувши на прощання, почав підніматися по стежці до бунгалу. Я пішов до літнього будиночка, відкрив двері і опинився у світлій вітальні. Вона була затишно обставлена, в кутку стояв телевізор. За віталнею йшла маленька спальня. Скинувши з себе пропітнілий брудний одяг, я пішов у ванну. Швидко вимився і поголився. У мене відросли чималі вуса, і я вирішив їх залишити. Повернувшись у спальню, одягнув свою сорочку і штани і поглянув на себе в зеркало, що висіло на стіні. Вуса значно змінили мою зовнішність. Якщо з'являться світлини в газеті, упізнати мене з вусами буде важче. Все ж я не почувався в безпеці, розуміючи, яка охота йде тепер за мною. Я постояв на порозі своєї хижі, дивлячись на будівлі напроти. Відтак озирнувся і побачив дорогу, що звивалася до гори і зникала в пагорбах». По обидва боки від мене розляглася пустеля, безбарна, розпечена і вимерла. І це придавало почуття певності. Поліція стане шукати мене в Окленді або в другому великому місті штату. Ніхто не здогадається шукати мене тут. Під палючим сонцем я перетнув дорогу і зайшов до закусочної. Перед стойкою прилавком було з десяток пригвинчених до підлоги стільців, а вздовж стіни стояло п'ять столів для тих, хто побажає їсти зі зручностями. З того боку прилавка я огледів крани для пива і содової. Скляна шафа була на, повна напівфабрикатів, пирогів, започених з одного боку, і на кожному свій ярличок. Вишня, яблука, слива, клюква. Це ще одна шафа з паперовими серфетками, приправами, кетчупом, склянками, ножами і віделками. Все було в бездоганному стані і блищало чистотою. На стіні висіло меню, написане акуратним чітким почерком. Сьогодні спеціальні страви. Смажені курчата, бівштекси стелятини, яловича рагу з овочами, пироги солодкі з начинкою. З прочинених дверей за прилавком доносилися привабливі запахи смаженої цибулі і м'яса, і мій рот наповився голодною сльозою. Слиною. Я зібрався вже постукати по стойці, щоб привернути до себе увагу, як раптом голос Дженсона сказав. «Послухай, Лола, ти не маєш так до цього ставитись. Я знаю, що роблю. Молодий здоровий хлопець цілком впорається тут один, і ми з тобою зможемо раз-два на тиждень їздити разом до Уенфорта. Мені не подобається, що ти їздиш туди сама. Недобре, коли одинока жінка ходить у кіно». В такому місці, як у Енвард. Чому це недобре? В її виразкливому голосі чувся сильний італійський акцент. Недобре, ти порядна заміжня жінка. А в Енварді є такі спритні хлопці. Ти хочеш сказати, що я плутаю з чоловіками в Енварді, так? Звісно, ні. Я просто сказав, що це неправильно. Але якщо тут буде цей хлопець, ми зможемо їздити в кіно з тобою удвох. двох. Адже ми цього хочемо, чи не так? Я знаю одне, і, напевне, мені тут не треба ніяких чузожаків. Я говорила тобі про це тисячу разів. Я пам'ятаю, але ти не маєш рації. Нам потрібна допомога. Скільки разів тобі доводилось ставати минулої ночі? Шість чи сім. Тобі необхідно виспатися. З помічником ми зможемо і поспати нормально, і виїздити час від часу. Наприклад, ввечері в кіно. Коли йому чергувати? Одержимо свободу. Невже ти цього не хочеш? Скільки разів тобі повторювати? Голос був повний нетерпіння і злосливо збудження. Мені не треба тут сторонніх, невже не зрозуміло. І крім того, він же не безоплатно буде працювати. З яких це пір, ти почав розкидатиметесь грошима. Мене стривожили злосливі верескливі нотки в її принизливому голосі, пстивому і лютому. Припини на мене кричати. Дамо йому випробувальний термін. Якщо він тобі не сподобається, що ж, я згоден, і я його звільню. А тепер припини цей базар. Збери перекусити нам щонебудь. Звідки ти знаєш, що йому можна довіряти? Ти що, не тями що? Поки ми будемо розважатися в Уетфорті, він нас пограбує і змиється. Ти просто божевільний». Я відчув, що настав час дати про мою присутність. Навпочіпки повернувся до дверей, відкрив і грюкнув ними. Потім гучно тупаючи підійшов до стойки. «Чи є хто-небудь тут?» Сердита перепалка миттєво стихла. Після невеликої паузи Дженсон показався з кухні. Його добродушна повна фінзіономія була червоною, а очі збентежено уникали мого погляду. Ось і ти, пробурмотів він. Потім глянув на мене уважно і трохи повеселів. Видно було, що йому сподобався мій вигляд, отже я виглядав цілком пристойно. Як тобі твоя хижа? Все знайшов, що треба. Вона в повному порядку. Запах смаженої цибулі зводив мене з розуму. І тут теж непогано. У вас прекрасний заклад містер Дженсон. Він задоволено кивнув, але сяюча радість зникла. Було помітно, що він все ще не може спокоїтись після перепалки з дружиною. «Так, у нас непогано. Він потер щоку, уникаючи мого погляду. Та ти, мабуть, до біса зголоднів. Піду погляну, що можна по-швидкому для тебе приготувати. Та ви не турбуйтесь про мене, містер Дженсон. Скажіть тільки, де що лежить, і я приготую все сам». Завжди трохи. Я зараз поговорю з дружиною. Він був такий збентежений, що мені стало його шкода. Дженсон рушив було на кухню, та в цей час запилений карт, під'їхав до бензонасосу і нетерпляче засигналив. «Хочете я його б служу, спитав я. «Не варто, я зроблю сам. У тебе ще буде час напрацюватися. Спочатку тобі треба перекусити». Він вийшов. З відкритого вікна було чутно, як він обслуговує клієнта. Я почув за спиною звук і обернувся. В дверях кухні стояла жінка. Вона з цікавістю мене розглядала». Вона мала тиціанівське руде волосся, маса золотого рудого блискучого волосся і не дбало заколотого на маківці. Жінка, жінка була дуже красива, їй не псупував великий рот занадто повними губами. Від неї йшла невидима сила та сексуальна принадність, що миттє водії на всіх чоловіків без винятку. На мене подіяла також. Вона рушила і зразу стало ясно, що під білосніжним накрахмаленим халатиком нічого не вдягнуто. Років тридцяти з зеленими очима і шкірою кольору слонової кістки. Ми обоє мовчали, просто стояли мовчки, дивлячись один на одного. Увійшов Дженсон і познайомив нас з нервовою усмішкою. «Мені здається, хлопець дуже зголоднів. Йому не завадить поїсти, і мені також. Якщо щодо їжі, Лола, її обличчя не змінило, застигло виразу повної байдужості, коли вона розкрила нарешті рот. Я принесу вам щось, Повернулася і пішла на кухню. Я бачив, як важкі стегна колихаються під халатиком, притягуючи погляд як магнітом. Взявши серветку, я промокнув мокре лице, під стікав по мені струмками. «Припікає, так?» – підморгнув Дженсон. «Спека!» – згодився я. Я на силу видавив взаємну усмішку, напружену затверділим обличчям. Дженсон розповів мені про свою дружину, коли ми почали розвантажувати з вантажівки «Залізний хлам». Я щойно їв найсмачнішу їжу в моєму житті. Лола з'явилася з кухні з двома великими тарілками. Доверху заповненими спагетті і з величезними телячими бівштексами. Стукнула у прилавок і без єдиного слова пішла на кухню. Поки ми їли, щоб трохи зняти збентеження Дженсона, я розрядив обстановку. Я почав розпитувати про роботу, котру мушу виконувати». «Мені дадуть роботу в гаражі та на бензоколонці», – пояснив Женсон. «Тоді вони з Лулою зможуть поратись за кузочній. Три нічних чергування в один тиждень, і два в наступний. Поточний ремонт будь яку остаткування, що зламалося. Крім того, в мої обов'язки входить утримання в чистоті території. У тебе буде мало вільного часу, Джек, та на цій спеці в пустині краще бути весь час зайнятим. Я запевним, що мені підходить цей графік. Чим більше навантаження, тим краще. Потайки я вже зрозумів, що коли бездіяльно сидітиму в своїй хижі, то мої думки будуть спрямовані туди, де знаходиться Лола. Так, вона дуже діяла на чоловіків. Пообідавши, ми вийшли на вулицю, і він показав мені, як працюють бензоколонки. І пояснив, що я маю робити, коли прибуває на заправки машина. Показав прескуранцін на бензин і на мастило. Відтак попросив допомогти розвантажити брухт. Сонце вже почало скочуватись на пагорби, стало трохи прохолодніше. Я радів фізичній праці. Треба було розім'яти м'язи, що затекли після довгої подорожі в товарному вагоні. «Поки ми працювали, він говорив про дружину. Не хвилюйся що Лови, справді вона не терпить ніяких заперечень. Я вже говорив тобі, вона не хоче помічників, не знаю чому. Просто одна з дивних ідей, котрі іноді приходять у жіночі голови. Він з тривогою позирнув на мене. Не приймає близько до серця, пару днів похмуриться, потім звикне. Я промовчав, відповісти було нічого». Ми стягли з вантажівки за ржаві... ротаційний культиватор, і я здивувався про це скільки сили у Дженсона. Він справлявся з махиною, як з дитячою іграшкою. Поки ми волокли культиватор до сараю, він несподівано запитав, «Ти не вбачаєш, що вона до біса приваблива жінка? А ж дуже красива». У сараї він витяг пару цигарок і запросив мене запалити. Він провадив далі. Послухай, як ми з нею зустрілися. Два роки тому вона зійшла з великого рейсу автобусу Герейнхаут і увійшла в закусочну. Я тоді переживав тяжкі часи. За пару тижнів до цього померла моя дружина, і я намагався самотужки управлятися з хазяйством. Навіть спробував сам готувати, і, зізнаюсь, мої страви були жахливі. Вона попросила гамбургер. Дивно, як такі речі іноді врізається в пам'ять, так? Пам'ятаю, що на ній була зелена сукня, автобус робив зупинку всього на 20 хвилин, щоб забирати пошту і дати можливість пасажирам перекусити. Вони скупчилися біля стойки, навперебій вигукуючи, замовляючи гамбургери, бутерброди, пиріг. Я збився з ніг, метався як божевільний, і раптом вона пройшла до мене за стойку і почала допомогувати обслуговувати. Зразу стало ясно, що вона знає справу, і я поклався на неї, просто показав, де що лежить. За 20 хвилин всі були нагодовані. Тільки завдяки їй. Знаєш, я мав таке ж почуття при зустрічі з нею, як це було з тобою. І теж відразу запропонував у мене працювати. Сказав, якщо вона шукає роботу, то ось вона». Він присів перед культиватором, звільняючи привод. Як іти, вона не вагалася. Автобус відбув без неї. Я віддав їй той же будиночок, в якому зараз поселив тебе. Та коли вона попрацювала у мене два тижні, я почав задумуватись. Він підняв на мене просто душний, блакитний взір. Я розумів, що це неправильно. Одинока жінка зі мною наодинці і в такому місті природно народ в Уентфорті почав теревеніти різне – Приїжджаючи заправитись чи перекусити, вони хіхікали за нашою спиною. Усі були певні, що між нами діється те, чого насправді не було. І ось одного разу я вечором вирішив з нею поговорити. Спитав, як їй тут подобається, чи не одиноко їй в такому місті. Вона сказала, що їй дуже подобається. І тоді я запропонував їй вийти за мене. Таким чином ми відразу зупинимо всі ці усмішки і натяки. Вона отримає захист, і якщо зі мною що достанеться, їй залишиться все моє господарство. І ми одружилися. Він звільнив привід і почав знімати верх коробку передач. Я стояв поруч, палив і слухав. А ти розумієш, вона на 23 роки молодше за мене. І я сумнівався, чи правильно я чиню. Але вона сама тут захотіла лишитися, а я не міг її лишити без того, щоб не узаконити стосунки. Коли такий старий, як я, жениться на молодій, треба мати масу терпіння. Тепер вона буде дутися пару днів, але роботу не кинеш. І це і найсильніша риса уміє працювати так, що в житті не бачив нічого подібного. Розумієш, я не зустрічав ще людину з такою працездатністю. Вона просто скарб для мене. У цей час в хмарах куряви підкотила машина і загальмувала біля бензоколонки наша бесіда перервалась я вийшов з гаража і обслужив свого першого клієнта залив бензин мастило перевірив шини помив стекла. працюючи з краєчком муки я бачив що дженсон стоїть на порозі гаража і спостерігає за мною в автомашині за кермом сидів немолодий огрядний чоловік ліниво ковуряючи сірником у зубах я вирішив спробувати перевірити свої здібності в новій справі. «Їдете до Тропіка Спрингс, містер?» – запитав я, поліруючи лобове скло. «Ага». «В кращому разі займе три години. Раніше не доберетесь. Їсти не хочете? У нас кращий хаш з Яловичин в усьому окрузі». Він заморгав на мене. Яловичий хаш і поглянув на годинника. «Мабуть, ні, я поспішаю. Їжа цілком готова. Все, що займе, десять хвилин, не більше. І ще ми робимо фруктові пироги, пальчики оближиш. Я щорно з'їв кусок, краще в житті не куштував». Справді, він виглядав зацікавленим. Ну гаразд, якщо не треба чекати, він виліз до машини. Куди йти? Я вказав на закусочну. Ви чули, як стукотіли клапани? – спитав я у слід. – Вам треба їх перевірити. Поки ви їсте, я можу поглянути, якщо це вас злаштує. Певна річ, треба буде ще тиждень тому зробити. Дякую. Він зайшов у закусочну, а до мене підійшов усміхнений від вуха до вуха Дженсон. Прекрасна робота, Джек. Ось що я називаю партнерством. Вміти подати товар лицем. Я тобі допоможу з клапанами. Поки ми працювали, підкотив чорний каділак. Я покинув Дженсона і пішов заправити каді. У ньому сиділи чоловік і жінка. Вони виглядали запиленими і втомленими. Чи можна тут умитися? спитав чоловік, вилізаючи з машини. Звісно, сер на навколо будинку. Якщо голодні, є теляти на спагетті, все спили з жару і чекає вас. Італійська кухня нічого подібного не найдете навіть в Тропіка Спрінгс. Мужчина припідняв брові. Мабуть, стара кобила з вірьовками. Я що й не сам їв, не помітив вірьовок у спагеті, бадьоро відповів я. Втім, я лиш запропонував. Ви доперетись до Стопропіка Спрінгс вже після десяти. Ось я й думав, може, ви голодні. Вмирай від голоду, заявила жінка. Милий, чому б нам тут не перекусити? Нас же не отруять. Добре, якщо хочеш, я і сам признатися не проти. За 10 хвилин підкотили два багатомістких б'юєка, всього в них сиділо з десяток людей. Обслуговуючи їх на бензоколонці, я запросив перекусити у нас і видав такий яскравий опис смажених курчат, що вони клюнули на приманку. Дженсон до того часу покінчив возитися з клапанами і пішов у закусочну, щоб допомогти лолі управлятися з несподіваним напливом від відвідувачів. Ще дві вантажівки водії задали яєчню шинкою опісля його ар з хлопцями дівчиною. Я розповів сам їм спагеті й телячій відбівні, нагадав, як довго їм не вдасться тепер поїсти. Вони теж клюнули. Вийшов Дженсон, вигляд він мав заклопотаний. «Джек, закінчилися відбивні, лишилося одне курча. Ти полегше тут, стримуй свій рекламний запал. Я виречився на нього. Ви маєте на увазі, що скінчився запас продуктів?» Так, зазвичай ми обслуговуємо за вечір не більше трьох-чотирьох відвідувачів. Як правило, це гамбургери, бутерброди, щось полегше. Але з твоїми здібностями рекламувати нашу їжу у нас уже продано 15 повних обідів. Вам це не по душі? Він постукав мене пальцем по грудях. Ще як по душі, та я не був готовий. Не знав, що у мене з'явиться, раптом хлопець з такими здібностями. Завтра буду готовий до твоїх клієнтів. Ми з Лолою поїдемо в Енфорт і все закупимо. Він щиро усміхнувся. Лишило ще достатньо яєць і щинки. Спробую їх прилаштувати. Він повернувся в закусочну. Нарешті до десятої години рух стих. Почекавши хвилин двадцять і, впевнившись, що на дорозі не видно світла наближаючихся фар, я пішов до закусочної. За стойкою два водії вантажівок їли пиріг. Дженсон прибирав посуд. Хтось опустив монету в музикальний автомати і тепер м'яко зазвучав свінг. Лоли не було видно, але з кухні доносився гуркіт баняки і сковорідок. Можу, я допомогти. Дженсон тільки похитав головою. Все гаразд, ми впораємося без тебе, а ти лягай спати. Сьогодні вночі я чергую, твоя черга завтра. Він показав очима на двері кухні і підморгнув. Все ще дметься, та вона змириться, початок о восьмій ранку. Згоден? Звісно. Прийдеш сюди снідати. І Джекс, подіваюсь, ти теж задоволений роботою мене, як я задоволений тобою. «Мені все подобається, і я радий, що ви задоволені. Ну, якщо вам більше не потрібен, піду на Букову». Я прийшов у свою хижу, роздягнувся і ліг. Хоч я дуже втомився, мозок продовжував ще активну роботу. Я думав про дружину Дженсона, розуміючи, що це недобре, я не повинен, та не в моїх силах було думати про неї. Ліжко стояло біля вікна, і звідси я міг бачити бунгало». Годиною пізніше, коли я все ще намагався заснути, у вікнах бунгало запалилося світло. Лола стояла посеред кімнати. В її роті була цигарка. Було видно, як сей губів стримує димок. Потім вона ліниво згасила недопалок, кинула його на підлогу. Піднявши руки, розколола волосся, і воно впало густою масою нижче далі, огорнувши її золотистою пеленою». Тепер я сидів пильно і невідривно, дивлячись на неї, відчував, як воно сильно калатає серце. Вона знаходилась від мене в якихось тридцяти ярдах. Лола сіла при туалетним столиком біля дзеркала і почала розчісувати волосся. Хвилин п'ять водила щіткою по поблизькою чи рудим золотом копиці. Потім поклала щітку, підійшла до ліжка і відкинула покривало. І раптом я побачив її біля вікна. Вона розтібала свій халатик, та коли він розчахнувся, настіж опустилося жалюзі. Світло падало на неї ззаду, і я бачив чіткі фігурні контури. Ось вона скинула халатик, і він упав до її ніг. Чіткий силуэт голеного тіла примусив мене зглинути слину пересохлим горлом. Проминуло багато часу з тих пір, як вона згасила світло, а я все сидів, утупившись в темне вікно бунгало, і тільки почувши, як підкотила вантажівка і до неї вийшов Дженсон, я нарешті влікся. Я майже не спав тієї ночі. Глава п'ята Коли наступного ранку о 6.45 я зайшов до закусочної, лола в жовтій майчці без рукавів, що не доходила до талії, і в шортах малинового кольору мила мийку. Вона виглядала просто приголомшливо. До поєднання зелених очей рудого волосся, смаглявої шкіри надзвичайно пасували яскраві кольори, а привабливі обриси фігури ще й більше підкреслювались шортами і майкою. Зворушений я мовчки витріщив очі на неї. Лола перервала на секунду заняття, підняла на мене очі і, обдарувавши похмурим поглядом, знову прийнялася за роботу. «Добрий ранок, місіс Дженсон!» – привітався я. «Що я можу для вас зробити?» <кхем> Вона знову зиркнула ворожими зеленими очима. «Коли ти мені знадобишся, я тобі про це скажу!» – відрізала вона. «Та я просто не хотів вас образити. Сніданок на кухні, якщо хочеш їсти». Вона низько схилилась, працюючи щіткою. Виразі майки стала видна глибина угованка. Лола підвела погляд. «Чого ти вирячився?» «Просто дивлюся, зовсім я не вирячився». Збрихав я і пішов на кухню. Там за столом сидів Дженсон. Перед ним лежала товста пачка грошей і дріб'язок гіркою. Поруч чашка з кавою і тарілка з ножом і віделкою. Він поглянув на мене і кивнув. «Заходь, Джек, хочеш яєчню шинкою?» «Тільки каву». Я пішов до гарячої плити, де стояв кавник. Ми з Лолою після сніданку збираємось до Оенварта. Вчора ми мали найбільшу виручку за кілька років. П'ятнадцять обідів принесли непогані гроші». Продовжуй в тому ж тусі, Джек, і я можу відійти від справ. І щоб тебе надихнути, я вирішив, що ти будеш мати 5% з виручки в закусочні, як тобі новина. Дякую, містер Дженсон, дуже дякую. У Венварті я куплю тобі формений комбінезон. Ще що-небудь треба. Мені потрібен одяг, та, напевно, краще я його куплю сам. Звісно, можеш завтра взяти машину і їхати, там і приодягнешся. Я тобі видам аванс». Якщо щодо сотні доларів, це просто чудово, дякую. Дженсон просунув мені п'ять двадцяток. Вирішено, завтра можеш їхати до Енварта. Він відкинувся на спинку стільця, ти зможеш привезти до ладу культиватор. Я купив його як металобрухт, але маю ідею, якщо його відремонтувати, він ще послужить. Я погляну на нього після. Ми за годину поїдемо, повернемось десь посередня, ти справишся? Хіба це дуже складно? Я вимив чашку, запалив сигарету і вийшов до обідньої зали. Лола вклала пироги в скляну шафу і приробляла до них ярлички. Вона стояла спиною до мене. Я дивився на прямі плечі, вузьку талію і важкі стегна. Її кров пульсувала у мене в голові, в серце стукотіло. Вона знала, що я розглядаю, але не обернулася. Я вийшов, наблідив раннє сонце, взяв мітлу і почав місти територію. Незабаром під'їхали заправитись дві вантажівки. Я спробував умовити водіїв поснідати, та вони поспішали і відмовилися. Покінчивши з прибиранням, я пішов до сараю і став досліджувати культиватор. На полиці знайшов розчинник для іржі і взявся до роботи. За годину зайшов Дженсон. «Ми виїжджаємо, Джек. Певен, що впораєшся сам?» «Не турбуйтесь, це буде гаразд, містер Дженсун». «Що ти думаєш щодо агрегата?» Над ним треба попотіти, але зробити можна. Він поклав важку руку на моє плече, розглядаючи культиватор. Почисти його, а я відремонтую. Бувай, побачимось день. Я вийшов його провести. З бунгалу з'явилася Лола. Вона виглядала дуже мило в зеленій сукні, трохи тіснуватій у грудях. Я не особливо ходив у кіно і тому не підозрював, що розміри Лоли відповідали стандартам кінодів. Але її груди, ніби магніт, притягували мій погляд. Дженсон тицьнув мене під ребра. Виглядає як справді леді, вірно? Маса шика. А вже ж, містер Дженсо, нічого не скажеш. Дуже шикарно. Маса шика, Джек. Я дивився, як вони виїжджають у хмарі Коряви. Відтак запалив сигарету і розглянувся довкола. Так, ось таке містечко я хотів би мати для себе. Бути тут господарем і зразу по Сладійському прослизнула думка, що Лола саме та жінка, з якою я хотів би розділити життя в такому місці». Повернувшись до сараю, я зайнявся культиватором, та Лола так і стояла перед моїми очима в привабливих шортах і маєшся. Я просто не думав, не міг думати про щось інше. Я працював більше години, коли під'їхала і загальмувала прямо біля дверей сарая машина, старий, запилений «Шевроле». З нього виліз худий, високий чоловік років 45, якого супроводжував жовтий охлялий пес невизначеної породи, що як приклеєний ходив по п'ятах за хазяїном, дивлячись на світ великими налитими кров'ю сумними очима. Незнайомець був вогнедягнений, влинялий, блакитний комбінезон з латками на колінах. На шитинистий худій шиї червона шийна хустка, вицвілий слом'яний капелюк з високою тулією засунутий на потилицю. Обличчя кольору тикового дерева, невдоволено витягнутий довгий ніс, тонкогубий рот, очі з-під кучистих брів дивляться на світ з недовірою. Мені він відразу не сподобався». Погляд чіпкий, пронизливий, як у копа. Ми довго дивилися один на одного, потім я випрямався. «Що я можу для вас зробити?» Я не міг спокійно дивитися в його пронизливі очіці. Він притулився до дверей сараю, засунув пальці рук під лямки комбінезона – Пес усівся біля його ніг і теж не зводив з мене пильного погляду. «Можливо, – заговорив незнайомець, – ти проясниш обстановку. Хто ти є і що ти тут робиш? Куди подівся Карл Дженсон? Чи пошлеш мені подалі і скажеш, що я не, сунув нос, не в свої справи?» Містер Дженсон поїхав до Енфорта